«Ніхто не є такий терплячий, як радянська влада і її представники!» – Дідушенко кричав, не передихаючи. А потім він нас задумав обдурити і повів у чортове урвище. Цей австрійський йобар намагався скочити у провалля разом з нашим офіцером, до якого був прикутий наручниками. Не вийшло. Ми йому допомогли полетіти вниз самому, а руки допомогли лишити нам». Для цього ми маємо гострі штики. Свого товариша ми витягли за шинелю разом з дідовими руками. Але цього недобитка також витягли з дна, щоб іще раз показати, що така доля чекає кожного, хто хоч найменшим чином спробує обдурювати нас. Кожного! Радянська влада все чує, все бачить і все знає, бо скрізь має вуха і очі. І дістане будь-кого з будь-якого бункера, Як цих двох сук дістала і їхню підстилку. Хотіли любові до гробі – мають, і свідків мають. Ото дивіться і перекажіть всім, хто має вуха. Але хто ще не зрозумів, Сьогодні на цій території зліквідовано Останню банду її главаря. Останню. Серед ночі стукали тричі. Ні, тричі шкреблися так, як шкребеться у віконну шибку гілка близького до хати дерева, розгойденого вітром. З просоння Михайло подумав, що то миші дірявлять підлогу. Але стуки шкреботіння повторилися через однаковий проміжок часу. І у Михайла дужче забилося серце. З нічного стукоту іще ніколи не вийшло нічого доброго. Він накрив сонну матронку під саму шию Джергою, а сам, накинувши такусяку одіж, пішов у хороми. Хороми були заставлені лавицями, бідонами і бочками, так що Михайло, навпомацьки, щоб не гримнути і не зачепити нічого, олов'яними ногами дістався дверей. Ковані залізом важкі дубові двері з хоромів на ганок запиралися зсередини на два залізні засови і один тисовий, дужчий від залізного ключ. «Хто там?» – прикрався губами до дверей Михайло, одночасно прикладаючи до дверей вухо і беручись за один засов. «Пускай газ до Михайле! Свої люди!» – почувся тихий чоловічий голос з надвору. Двоє чоловіків, що зайшли в хату в чоботах, куфайках і мазепенках з обрізами через плечі, ані Михайлові, ані матронці не були знайомі. Ще скільки лишилося на дворі. Матронка, вгортаючись у велику вовняну хустку, намагалася підкрутити на столі лампу. «Не треба газдини!» – зупинив її той, що був найвищий ростом. «Чим менше світла, тим ліпше. Ми прийшли не на світло дивитися». В запічку заворушилася дитина. Чоловік стешив голос. «Багато говорити не будемо. Ми прийшли взяти сира, бринзи і масла». «А решта що дасте? У тебе, Газдо, цілий склад того москальського добра, а наші запаси вийшли!» Михайло зітхнув на всю хату. «То людське добро!» «Людське, то людське, але йде воно до москалів. Ми заберемо не все!» Тепер уже на всю хату зітхнула матронка. «А що він завтра в колгоспі скаже?» – показала рукою на Михайла. «Так і скаже!» Вірвалися серед ночі з лісу, вчинили у хаті погром, напудили зброєю, пограбували і щезли, як щезники. Ще пару штурханців у плечі дали. Сам же ж і замильдуєш у досвіта, і нічого тобі від них не буде, не збідніють. А від нас і всіх істинних українців подяка буде. У хаті стало тихо-тихо. Лиш знов у запічку повернулася на другий бік дитина. А на суботу заріжеш свиню, прийдемо за свіженою. Ти на нас сердитися не можеш, ми від тебе ще нічого не брали. А нам люди помагають, як можуть, інакше нас би давно вибили. Дідушенко ще тої осені казав, що найвищий ростом чоловік не дав доказати. Дурна його бесіда була. Сам видиш, ми є. Нас уже не так багато, але ще й немало». І ми їм спокою не дамо, скільки зможемо. Ми з сотні голуба, може, чув, усе більше на Галичині орудуємо. А буковинські люди нам харчами та речами допомагають. Добре помагають, тепер твоя черга, Газдо. Матронка заломила руки так, що було чути, як хруснули пальці, і заридала на всю хату, не стримуючись. Михайло, подумавши, тільки й сказав, у нас нема другого виходу. Ще добре не розвідніло, як подвір'я заповнили військові. Вони нишпорили всіма закутками присадиби, гриміли відрами у стайні, перекидали дошки в стодолі, час від часу коротко перегукуючись між собою. З двох хатніх вікон стирчали розбиті кавалки скла. Михайло з Матронкою сиділи під стіною на низенькій лавиці, не дивлячись одне на одного і навіть не перемовляючись. Михайло тягнув вогкий тютюн, матронка сиділа непорушно, стиснувши на грудях у замки долоні. Дитина бавилася біля дровітня, розклавши коло себе діряві каструлі і дерев'яні полумиски з ложками. На подвір'ї, незважаючи на присутність такої кількості людей, червоний як пожар півень топтав курку сивулю, а біленький безхвостий котик валявся в поросі, ніби чухав спину. Чекали дідушенка з вижниці. А поки чекали, допитувати нікого не допитували. Лише двоє військовиків у портупеях через плече пішли по ближніх сусідах. Дідушенко приїхав не сам. З ним був іще один військовий, низький, дещо опецькуватий, з меткими як ут хора, очима і глибокими залисинами. На ньому якось незграбно, ніби на виріст, Висіла темно-зелена форма з портупеями, стовбурчилися ніби під вітром штани-галіфе і блистіли юхтові чоботи. Чи то від тривалого нервового очікування, чи може від голодної млості, але як тільки мгб ступили на обору і привіталися, у матронки довколишній світ пішов обертом.